Kapittel 30 Det ord som kom til Jeremia fra Jehova, og som lød «Dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt. Skriv opp i en bok alle de ord som jeg vil tale til deg. For se, det kommer dager», lyder Jehovas utsang. «Da jeg vil samle de fangene av mitt folk, Israel og Juda, har Jehova sagt, og jeg vil føre dem tilbake til det landet som jeg ga deres forfedre», og de skal sannelig ta det i eje igen. Og dette er de ord som Jehova har talt til Israel og til juda. For dette er hva Jehova sagt. Lyden av skjelving har vi hørt. Retsel. Og det er ingen fred. Jeg ber dere, spør og se om en mann føder. Hva kommer det av at jeg har sett hver sunn og sterk man med henne på hoftene som en fødende kvinne, og at alle ansikter er blitt bleke? Akk! For stor er den dagen, slik at det ikke er noen annen som er lik den, og det er trengselens tid for Jakob. Men selv fra den skal han bli frelst. Og det skal skje på den dagen, lyder herstyrkenes Jehovas utsang, at jeg skal bryte åke og ta det av din nakke, og dine bånd skal jeg rive over, og aldrig mer skal fremmede utnytte ham som en tjener. Og de kommer sannelig til å tjene Jehovas sin Gud, O David sin konge, som jeg skal oppreise for dem. «Og du, min tjener Jakob, vær ikke redd, lyder Jehovas utsang, og bli ikke skrekslagen, Israel. For se, jeg frelser deg fra det fjerne land, og ditt avkom fra deres fangenskapsland. Og Jakob skal sannelig vende tilbake, og ha ro, og være sorgløs, og det skal ikke være noen som får til å skjelve.» For jeg er med dig, lyder Jehovas Hovas utsang. Forå frelse dig. Men jeg skal foret en utryddelse bland alle din nationer som je har sppretter til. I ditt tillæ skal jeg imidid ikke foret han nå uttridelse. Men jeg vil måte til rettevise dig i passeende grad, etters som jeg på ingen måte skal lada være ustraffet. For detter var i sagt. Det er ingen helbredelse bredelse for dit sammenbrud. slag du har fått, er du legelig? Det er ingen som fører din sak med tanke på ditt åpne sår. Det finnes ingen legemidler, ingen bedring for dig. Alle de som elsker dig indelig, de har glemt dig. Det er ikke dig de stadig søker etter. For med en fiendes slag har jeg slått dig, med tukten fra en som er grusom, på grunn av din omfattende misgjerning. Dine synder er blitt talerike. Hvorfor skriker du på grunn av ditt sammenbrudd? Din smerte er uheldbredelig på grund av din omfattende misgjerning. Dine synder er bli tallrike. Jeg har gjort disse ting mot dig. Derfor skal alle de som fortærer dig, selv bli fortært. Og alle dine motstandere, i fangenskap skal de gå alle sammen. Og de som plundrer dig skal sannelig bli utsatt for plundring, og alle de som røver fra dig skal jeg overgi til rov.» For jeg skal sørge for at du kommer dig. og for de slag du har fått skal jeg helbrede dig, lyder Jehovas utsang. En fordrevet kvinne, det var jo det de kalte deg, det der er Sion, som ingen søker etter. Dette er hva Jehova sagt. Se, jeg samler de fangene av Jakobs telt, og hans boliger skal jeg ha med medlidenhet med, og byen skal virkelig bli gjennoppbygd på sin ruinhaug, og boligtårne skal stå på sitt rette sted, og fra dem skal det visselig utgå taksigelse og lyden av folk som ler, og jeg vil gjøre dem tallrike, og de skal ikke bli få, og jeg vil la det bli et veldig antall av dem, og de skal ikke bli ubetydelige, og hans sønner skal bli som i tidligere tider, og framfor mig skal hans forsamling være grunnfestet, og jeg vil vende min oppmerksomhet mot alle hans undertrykkere, og hans majestetiske leder skal sannelig komme fra ham, og hans hersker skal utgå fra hans egen midte, og jeg vil la ham komme nær, og han skal nærme seg mig. For hvem er nå denne som har gitt sitt hjerte i pant for å nærme seg mig, lyder Jehovas utsang, og dere skal sannelig bli mitt folk, og jeg skal bli deres Gud. Se, en storm fra Jehova, ja voldsom harme, har fart fram, en feiende storm. Over de ondes hode skal den virvele. Jehovas brennende vrede skal ikke vende tilbake før han har fullbyrdet og før han har gjennomført sitt hjertes tanker. I dagenes siste del kommer dere til å gi på det.